Poeme de colecție Bună ziua, fulgilor! Eu m-am născut la o margine de război care mi-a furat tatăl și mi-a mutilat copilăria, la o margine de țară cu trupul frânt în două ca zborul unei păsări rănite, în lacrima unui plâns de dor pără într-o limbă furată, umilită, trădată mereu, am fost ocrotit doar de cântecul nevinovat al mamei. Ceilalți au ochit și ochesc în mine cu săgeți de naționalist. Dacă ați ști ce amară este singurătatea lângă un curcubeu scos din manualele conștiinței naționale. Numele tău, țară, a fost un legământ pentru mine, cu Ieminescu și cerul fericirii poporului meu. Prin libertatea lui am fost și sunt iarbă, mai simplu nu pot fi. În primăvară, în iarnă, acum și în veac. Hristos nu are nicio vină în Duminica cuvintelor lor mele. Am îndrăznit să visez izvorul și clipa, rădăcina de foc să visez. Dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, eu, viața întreagă, am visat să trec prutul. Și l-am trecut. În 1973, Doamne, ce puțin îmi trebuia pentru un verde nevede și pentru cartea vieții mele. Aici, în această aproape, era taina care mă apără. Aici, în frumoasă limba noastră, am îndrăznit să rostesc pe cât m-au ținut plămânii, fiindcă iubesc. Eu, Grigore Vieru, am încercat doar să fiu rugăciune pentru mama. El, Grigore Vieru, este cea mai frumoasă rugăciune pentru toate mamele Universului. E poetul lui Coana, din ochii unui ideal, orbit continuu. El, poetul de pe Golgota Basarabiei, astăzi a ajuns la ceas de amintire. Lângă acest 14 faur, lângă numele lui, punem cu drag busuiocul gândurilor poetului Dimitrie Sorin Pana. În iarna ta se numește poemul. Recită autorul. Lui În iarna ta Că versuri între grani, și apecedarele se împart prin gard. Lugarul fani pătrăbe prin raniți, iar palmele pământului păi iard. Tăcute gânduri ce au nutrit unirea, Cântată într-un decor patriarhal, învad de prut își varsă moștenirea. Și sunt de după deal cu întreaga ta ființă românescă, din curcubeul celor trei culori. Cu dragostea din casa părintească, ce adună din spre mistru pețitori, vezi chipul mamei devenită sfântă și lacrimile tatălui ucis, ori capătul de cruce. Ce cuvântă, de câte ori îți reapare în vis. Și cum pe vieții ce coboară în asternutul vitreg, fără grai, răsai când moldovenii dau să moară și iadul pe pământ devine rai. Fără să fie voia lor, în grabă, te-ai dus. Când trebuia să mai rămâi, Să împarți credința într-o lume slavă, Și neamului să-i stai la căpătării, Plugarii să-ți cotroboie pria ranți, Când palmele pământului îi ard, Și iarna să te prindă fără graniți, Strângând apecedarele, Mulțumim poetului Dimitrie Sorin Sorinpană pentru acest splendid poem. La mulți ani de veșnicie, Grigore Vieru, iar dumneavoastră tuturor o duminică de poezie, Nina Parfintie, Angela Titeoidragand pentru Radio matinal de weekend.